Lërësimët janë vetëm për Allahumë, subhanehu e teala Ate e falëndërojmë për të gjitha begatit E ndërto më të matë, më të më dhejat E ndërto më të më dhejat Imanin Allahumë gjellë gjellalu Salavatë dhe salamat për shëndetit më të mira Vë pengamberin tonë të, të fundit Muhammed Mustafa Alehi Salatu dhe Salam Shokëve të ti, familës të ti Dhe gjithë dhe muslimari cili e ndjek Rrugën e ti më të mira Dhe në ditën e fundit e kse votë Ndër vullëzer këshljet e fundit e këti të këtij vargu të ligjëratave të Ramazanit. Elusim Allahun xhelualah që kontributet tona, përpjekjet tona Allahu t'i këtë bë qabulll, e atij ku ja kemi huaj, atij ku kemi qenë të mangët, atij ku kemi pas kusure, anoksan lokë, Allahu xhelualah të na bë lon atomë rahmetin edhe mağfiretin e tij në Allahu, amin. Ë, formandom në ligjëratën e kaluar ku e përfunduam ngjarën e Jusufit alayhi salatu vesselam tek ajeti 101 i surës Yusuf thamse surja Yusuf fillon me ngjarën e Yusubit alayhi salatu wassalam por nuk përfundon me ngjarën e Yusubit alayhi salatu wassalam dhe normal se në këtë ka mosimet e veta dhe urcitë e veta që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Për mandem sahet i fundit i ngjarjes së Yusubit alayhi salatu wassalam është ajeti 101 i surrës Yusuf. Do sa sura e Yusuf i ka 111 ajete. Pra, nga ajeti 102 dherë në ajetë e 1910, s'kënë bëjnë me, me surën. Atërë cilat janë urësit, cilat janë ato uh, qëllimet fisniket e Kur'anit të Allahu Gjellë Gjellalu, që e nisi këtë surë dhe tërë surja, dëmonë, shumica e surës është për Jusufin a.s. nërko që ajo nuk përpërfondon me më njërë në Jusufit a.s. Këtu dhe zërkemi shumë për emsimin e të të mundohemi sot më i dhonë një komend të shkurtër këtyre ajeteve të begat tatallahu jiljalalu, وبالبارا وسهلا vezat, çfarë kanë thënë dietarët? Pse nuk u përmbyl ngjarja e Jusufit? Se nuk u përmbyl sura e Jusuf me ngjarjen e Jusufit alayhis salam. Kur kinit kjo sura, aty është është përkushtuar. Këtu zot dietar kanë bollën shumë rëndësimeve. Ne do ti shkurtojm shumë shkurtimisht. E para vezat është se Allahu jilwala është ai i cili ka krijuar Jusufin alayhis salam. Allahu i cili po na rrëfen ngjarjen. Dhe Jeta është, në dorën Jeta është në dorën e Allahut Elualla. Jeta është në dorën e Krijuesit ton, Subhanehu ve Teala. Prandaj, joja e parashës, Allahu Elualla e përfundon jetën e njerëzit e jo kurdo një njeri më e përfundon gjallën e vet. A dhe kjo është një mësim i madh që e marrim ne nga Sura Yusuf, se Allahu është ai i cili e cakton kur e kidekën. Allahu e cakton kur e ki xhelin. Allahu e cakton kush kanë mbusur spund. Jo ti. A nëna për shemb tatë jena në Ramazan. Kush na kush na e përfundon neve Ramazanin? Oshallahu ju lule. Në sinjali për njerëz që janë, unë po dua për shembull 50 me anë almosës, po më mua me anë. Çka i thona? Thënë as mundosh ti me ses kur do ti. Por kur e ka lan Allahu ju lule. Edhe e njëjta është edhe jeta e njeriu. Jet, jeta e njeriu vjen pa dëshirën e njeriu. Njeriu jeton në këtë dhunja pa dëshirën e vet. Edhe ti nëse thua s'po jeton, ti kimë jetu? Edhe ti nëse thua s'po duam, çun savati që më ju? Ti adasht ja e muqu, asdash të muqu, kjo nuk luro alë shumë Pse, pse dil i dele dhe ti ki muquve, deshte zdeshte Apo, madje, nëse ti donë me dek, thu po du me dek sot Ti nuk mund është me dek sot Po ki me dek, kur ka, e, caktu, e ka caktua Allahu gjelle, gjelle gjelalu Andaj për këtë arsiove zër, vetëvrasja a gjuna i madh Madje është kufër në Allahu gjeluala, muhim i begatis Allahu gjeluala E djetarë kur e kanë diskutu, pse vetëvrasja a krimi madh Dhe ka thënë Allahu gjiluarëa, kushe vretë vetë vetën, hënë zjarë, rëj aty, kanë polimizu djetartë, sa rëj. Me gjithë se e lisonet i dojnë se delt dikur nësakon besimtar dhe musliman. Pse, pse ka po që ka shtra në Allahu vetë vrasjem, pse, sipse ti ke prek në atë që ka nukaj jotja. Nëse do të dikush, po që shbe jetja ema, o kur duhe msheli, i jo, se msheli kur do ti, kur do në Allahu kryu si jotë është ka të njëjtën. Andaj shikojë zotëritëtarët se si se si i shikojnë ngjarjet edhe rrofimet kur'anore. Atë atyre nuk ju i kur gjallëzo. Për shfarëshje, se ata jeta janë kanë kushtu kësajna. Shikoj surja Yusuf, emrin e mban surja Yusuf. Ka ngjarja për Jusufin, ambas po pë përmbyllën Kur'ani, s'po pë, pë përmbyll Kur'ani, surën Yusuf me ngjarjet e Jusufi, pse? Sepse jeta e njeriu dhe epilogu i njeriu kur mshëlet perdia. Kur kryet Kërdo në Allahu gjellëvala Dhe vezën nga kjona morra shumë për e mësimeve Se ne nuk mundi mi përmbjull Dë qështë nësë ka përmbjull Allahu gjellëvala Mos e mshel një vendim Shka Allahu se ka mshel Mos e jap një gjikim Shka Allahu se ka dhan Mos u mërë me një pun Shka Allahu se ka ngarku me ta më mor Andë që ka da për nga meri jonë Sallallahu aleyhi sëllem Tha për islamit të mirë Një muslimani Qila Kurs mirët me pun të huja Sa e bu Sa e mirë ajo kur njeriu mirë vetëm me punën e vet, kur kujt nuk jazo udhën, kur kujt nuk jargkon je jetën, kur kujt nuk i sjell telashin jetën e Atina. Pse? Sepse kjo është i angazhuar me me jetën e me jetën e vet. Apo. Dhe Këshiro vetë sikosh ka thënë Hasan, sa i mirë është në Islam i ati i cili smiret me punë të huja. Domthon ka do musliman, janë musliman por nuk nuk e jetojnë Islamin çu ç duhet. Duk e u përzin punë të huja Duk e u morë me punë të huja Duk e u morë me Shikaj si disa predjetare ka mërmen A nuk të vjen interesant jeta jo Dë që mirë është me tjeta Këtë një bëzër nuk kanë të ata Në fjallorin e tërë Pos filani Filani, allani Ata, këta E ti kumete Ti askidish ka pjetës të tanë me kalzua Ti a nuk të vjen rëfimi jo të interesanta A në vezër shikaj Ne duhet të mësojmi që A ti kur Allah u gjiluala e kalan, Gjithë çështje ndonëve vet, mos upoziti aty. Mos upozhi aty vëllaz. A do të shkojë vëllaz? Sa është era në vrasja, çishta në vetvrasja, ashtu edhe vrasja. Pse o vëllaz, kush tha tim jam urietin aty? Kush tha? Si mundesh dikush tim mos ose vetëm u ndal jeta? Si mundesh mboasimi? Pejgamberi ijon sallallahu alejhi vesellem ka dhënë hadith, aty që kanë dhënë në Buhari o vëllaz. Ka qenë para para ne o vëllaz, një një njeri. Avogard gruaje. Dhe çka ka ndodhur o vëllaz? e ka pa një qend e ka pa një qend apo një matë edhe e ka pa që është shumë e etur, i duhet uj adit i tjetër është që i ka than uj ki tjetër jo tjetër adit edhe si ka lan edhe, se ka, edhe si ka than uj edhe e ka pengu me shku të bunari që vëzër për nga me në shumë thot e mërë Allah e gjunë zarmë për një mazë dhvogëll ani si ti than uj në regu si ti anë alë bunarin me shku veta jo Shko në gjenë udhën vetë, dhezër, nëse me një matës me mshelë Allahu të shtinë zjarë, mi anal bukën njerit, mi anal lumëturijën njerit, mi angarku shpirtin njerit, mi janë në zinë jetën njerit, sa e donën Allahu gjelëvala njerit, sa nashpeshë, me një fjallë janë zina jetën e vladve tonë, grave tona, nanave tona, familiarve tonë, se, se tisën e ke majtë atë fjallë. Asë mirë s'ke fullë, A asë qelal me numir vet, me jetu vet. Çka ke bë? As pimën çka ke thon, po edhe e ke pengu, sikur kjo e pengoj. As selamacën me pi uj vet. As u kidha vet. Çka kjo, Lëzor? Kjo është kur ti për, përzihesh, a ti qoha u jela nuk ka lan leje me u përzihe. A do shiko, Lëzor? Kjo është surja Yusufit. Ngjarja e Yusufit, po nuk u mshel me Yusufin, pse? Se ka dalë se Allahu është ai i cili mshel çështën. Pra nuk jeti kur dhë çeto romanian nët nalet. Jo, ja, jo. Ja, jo ja, nuk nalet atë. Ata tia Shehri njeriu bur shemoll, jeton 9 vjet. Ne njerin jeton 9 vjet. Pse sie vetja që e përcakton? Ësht Allahu i jëluala. Pse vdes në vdekje kolë ramani? Por tregu Allahu ja se unë me këtu vendosi. Ama spomona, spomuna me kubdu, pse vdes në 20 vjeçar? Po pse ajbe aj ka dash? A tjetrin ti e prit, a ke pashë shton ti ç'i ska thon poeti? Të e pritni plak me deg vdes kët katuni me tëri. A ja e plak ja ai thotë çka ne zgjani ju? Apo Shko, lëzër, Allah u një kështu e ka boje Që ajtë vendose Dhe shqyqyr që ajtë vendose Elhamdulillahi, robbil alemin Pse? Se si kur të kishmi vendose Ne, lëzër Adaj, si kur ti ta kishe pas Datën e vdekes të njohur Qa kishe bo, lëzër? Me të arë lajmë Se ma 7 ditve kem e vdek Qka pa njëri, lëzër? Shko një vratë këtë hasmit e vetë Se e di se ma 7 ditve kam e vdeket e ajtë Shko një plashkit ka ndoje Sai edi, mos ta dit ve kam me dek. Me thon nesër kem me dek. Çka bën njeriu doz son? E para mundu motra nuk eit. Më vil vil vil vë strunë ovazë. Si nesër kam me dek. Po. Po Allah kam shef, pse? Kjo është vendimi jam. Kjo është vendimi jam. La yastaqdimuna sa'atan wala yasta'khirun. Të dhalluja asni çast nuk e vanojna, asni çast nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk e për për shpejtona. Asni çast nuk vënë marrat, asni çast nuk vjen ma von. Pse? Por ti mu kanë lidh me Allah unj luala. Për më kohën elitë me Allahu subhanahu wa taala. A verse nga e para që e ka nxjer dietar nga kjo është se çështjet i, f... i përmbyll Allahu xheloa. Ai e marr vendimin e në që fundit. Ai e marr vendimin e ai nuk shkruan çështet çish kanë përmendur. Andaj thallahu xhe quran, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Allahu xheloa. Like nah like ne grup kamë shtin jannet, ne janë jannet. Hajde na lale kët punë. Na lale kët punë. S'na nala zot. Sikur që s'muina me nala, s'ka gabu Allahu zengin me elanzin edhe ashtë i ka cakëto Allah më kanë fukara më kanë fukara ajde në nëlle shkollë të i pasanikit o bolë me mo ti e shëllë e zesë pasanikit i me rrisku jo me mënë të veta po me rrisku në Allahu Gjellu Allah se dini sa fukara më bod ka intelektual inteligent i malla jeshtë s'ka pare s'ka pare ma dje kure kanë vetë Ali, i kanë thane o Ali po të shomi se i e buri dhe vëqëm buri meqëm buri muslimani malla djali ajës për nga m Të, të, mon, të aspo di me mene pak Mi ma në vrru do pune me bo Me bo, me bo para Allah o tha i ka da riskot Allah i ka da riskot Dikudja ka fut këtu Dikudja ka da në pare Meri pare Ja ka mor këtë të të tërën Ando të ishe a thu Po i pare të i ka Ama ato të tjera të ketë i ka Pse? Sepse Allah o i ka da riskot A mund përzi është Sun përzi është Ando i mos gjelëzo As mos merë sfirë Asë më zi, ki zilip se Allah i ka da, Wallahi, Allah i ka da Sikur që e ka nda, Allah u gjiluala kur me le Qashtuja ka caktu pare sa me pas Qashtuja ka caktu edhe qëtësine Qëtësia rësko, vezër Shikoni vezër, na e agjerum një mujë ditë Ramazan Allah i bakë kabul pjeneve Qatë qëtësia që e kena përjetu na, vezër Vë Allah i ka miljardera në bota Qëtësia s'munën me e pas S'munën me e pas, qëtësia e agjerimit ditën E taravijës natën Ja, këthardmonin me ishin muslimanulëzër. S'u në, e musliman në lezër. ble me parë dikush, pse? Ali pse i ka miliardat? Po i miliard probleme i ka. Çast dinar sa i ka, çast ç'është i, i i dënuam. A dhe ai m'ka i melxozie, dujë sa dujë donjën. Çast kimi bazo. Sponsor sa ba do më të bazo. Ko di ç'a njerëz do më bazo, i thuaj se sa e kanë usirin Allah. Valla pa i bënë 1 milion thas du me tik. 1 milion, po 1 milion kimi bazo. Po 1 milion kimi mor llogari. E ka dikush që më vëtohet me çfar, me, me mbietës? Por saq nga se nuk do azabën, donjaja azab. A dal kur i than Aliut radiallahu an, kallzona për shkalla donjaja shkurt biri. Shkurt biri. Tha shkurt, o të kallzoi. Halal i thamirët në hesab, haramit çon në azab. Shkurt, a e di shkurt? Nëse punon në ndonja me halal, prap ti më mor logarin. Çu shefitove, çu sheharxove, ka e çove. Halal e kam fitu. Hanë të s'ke fitu Allah gada. Çopesa që më fitu Allah ça më s'më mor llogaria. Nëse janë 0%, nduçantën e vet këtë në rregull me letra. As domë si të dhanë se kontrolli apo hin kontrolli. Ajt atmosferit të unë se un jam halal. Po hanë dhe ajt tash hir mina. Dot më mor llogari. Ë haram ja azab. Ç'i ke fort dunia ja gjëza. Halal bosh. A vazo ajna kët nat martum. Shumë zadash ka se martum Allah martov. E tani vëzë. Ti je kë i halal grindane. Amunësh me thon se e ki xhenata? Jo. Sa so, neve, neves na dalë telefoni, lëzër. O xhabë, o xhabë, gruaja këtu be, a 100 mijë probleme, lëzër. Pse? Mirë, lëzër. A nuk ka hallalla? Ka hallalla, ma, i ka atë lëshët e veta, edhe hallalli. A duhet me me me i kalu ato batica dhe zbatica, pse? Njëri do të po hallall, në rregull, hallall. Kimë kimë dhan edhe djersën e hallallit. Edhe llogarinë e hallallit. E kurë haram mos vet. Kurë haram mos vet. Apo azap ajo ndoshkimi Allahu xhelalu ala. A dhe kjo është e para vë zot. Jeta jon është në dorën e Allahu xhelalu ala. Zhvillimi i jetës tonë është në dorën e Allahu xhelalu ala. Arritjet dhe sukseset tona janë në dorën e Allahu xhelalu ala. Pi ati lipi, mos lipi njerëzve. Keni pas vetë dësh tak çka do bëjnë? Fot ku ne kështu bë, unë kështu bëj më, po sumla kë. Nuk është ashtu. Jo, ti do rrein, nuk e do rrein me thënë ashtu. Kur ti thua sumla filani valla, unë e kuptoj valla mi profesorit dop, sa ai unë nuk kam sot isha ministër. Po javë jo masë sikim se, se uati. Po javë jo sa ai çka mëson, shkon e, ja ja di fleta, ja ja profesorit për me kalutesin, ai do të ja, jone ka vlerëzu kit librën. Ço ndo një vëzë, kush ka kon fakultetë di. Profesorit do shire PCT në 100 faqe të para, ka me vetë. Libri ka 600 faqe. Ata shka doin me kalu provimin PCT në 100 faqeve ku me tohon. A çka e domësimi, çka do thotë, ja, jo vonë kët librin e lexoj. Bule libra të lexoj. Në çat lëmi, pse sa ai shka e doni punën të arrijnë. Aç ka edoni punë e arrin Melena dhe Izan Allahu Jellala. E dash pazëzer i akuzojnë rrethanat. Sku mujtunë. Jo, s'sosh rë, sa yorchije. Simla nmu. Po mazojn udhën mua. Wallahi Allahu ja kur ja cakton. Shikomë zën. Ja ka pas pengesa Jusufi. Ja s'ka njeri në botë që ka pengesa. Kur kush s'ka gjoj nëve në bunar. Kur kush s'ka gjoj në bunar neve. Ka kta e kanë gjoj në bunar, ama Allahu çka dha. Kur Allahu don mi dhan di kuj sukses. Enjërmole pe punorit e hip në Arsh, në Froneri, djellë jlalalo, a fazë mos ia kuzoim rëthanat, por ta akuzojm vetveten se ne nuk kemi çën të denjë për atë pun, sihemi vallahi Allahu, shpashën apo shem sidomos natë mirë za me zakonishme me kërkimin e fetfavëve, me Kur'an, me hadith, apo shpashërtë nzonsa që kërkojn dije, që shkojnë apo fakultete, apo ku lexojnë historitë e dietarëve të mëlloj, edhe mahnitë njëri, Abu Hanife, Malik, Shafi'i, Ahmed, Sufyan Abdullaj Mubarak, Shekhu Lislav, Ibnu Tejmije, Ibnu Kajim, Dhehebi, Mizzi, të titu dhe zërë, titu dë njoja ndryqohet me të. Tani këtu vjen një siklet gjithë mën i nxansave të dirë, cila, kër mahnitet me këta, qëvan, kje ka një hudhë, të ulemate kanë që një hudhë, ka kanë mëri qëtu. Abo, bane ba se more që atë hudhë, së të bërë si ajë, pëse, gësallohu një ka ligje. E disa një shkallon A do na kam bo ma unë unë s'kam vakt me lezusha ka lezuki, s'unë i kam do mund të era, edhe kam me bó. S'unë vana doz. Nuk mundun është i mbo mu as grinca e imamave, nëse ti nuk shkon ka rruga e imamave. Ti shërmrin në Stambolln se shkon ka anën tjetër. Omo na kam bon në jetë, më bën në jetë në udhën e ana. Ç't ç'ka Qa, jini, ç'ka njeti me udhën ovale zot. Udhën e ana, aty njeti jot, o leni jetin këto, edhe tjetër zot. Me dash Allah u gjat ban. Sa njëri thot Unë kam djefmë babaj, po shem mos i filan hocë, me dashur Allah ut ban. Fakti që s'ka bën vëlla. Fakti që s'ka bën. Diës ai apo ja pjesën. Ti mos japo son njerëzit, po ma han hakim, më mshkeni, ja vallahi jël. Allahu jël, voilà, shikoi imam Allah zot. Shikoi imamat. Çdo katri imam Allah zë gaba Allah prisë të muslimanëve. A di çka kanë heqë këto? Kemë fjalë për historinë të tyre. Kan heq shumë. Allah zot, të mësohemi ç'ti thejm. Kre gjërat tallahu jil bola sigurisht thot Allahu te bare keu tan Kur'an sura al-Baqara wa ila il Allah turja al-umur kedit pun kthehen te Allah krejt punt kthehen te Allahu xhelu xhelalu kur iksanti te vetja zdal logarjamir zdal kalkulatori kalkulatori mir e dyta the zon c ka ndan dietarat pse nuk Surja yusuf, Jusuf, itali, e porfundoi ngjall ju sura yusuf me ngjall ni subit ali sallallahu alaihi wasalam pse a ki shpas vezë shije ngjyr jet a ki shpas na na kuptim që kitë që kjo në gjarje, nëse Jusuf jale s'ilam si shkon muslima. Kish pas, mana? Ijo. Se, a disa romanet, kush lezon romanet, apo filmet, kush përcil, ka në gjarje në gjaishme, e kanë torturu, e kanë, e, në fund fiton aj. Gjini pak, po, sigurisht. Torturot, torturot, në fund aj, krejësori, e fiton loje. Po, ajo, me qka për fundon dhe zër, eshim televizorin, qatë që. A më në eshim që kjo në gjarje? Ijo. Se A mundesh më thonë një nitë, ajo ngjall Yusufit apo Mir, o Jamir, la bazua. Jo, jo, ja, ja, kë gjallës në nal. Ti televizorin tanë në nal, po. A mund ta sënë nal pse? Se kë janë palc të jetës. Pejgamberi vinë vezën në palcën e jetës, në ajkën e jetës, në matmirën e jetës. A mundesh të më thonë për shemb, unë e kumungu ngjallën me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë është. Ki shek valla. I jetim i shkon edhe ja, ja, në nal. Jo, jo, sënë nal. Ska bizir, ska mundsi mjeti, ska digitron gjithu, naleve këtmo, ska. Apo, kishë bizir, kët mediat mbot janë çuhe, se këto kushitet ton. Allahu i drejton, ya ja, Rabbel Alamin. Ja, i kash lu kët mediat të punu me nal Islamin. Sponalet, os nalet. Kush kush ka thar apo kët digitron nuk ka për kët punë. Nuk ka për kët punë, bizir. Ti mundu me nal televizionin tan, ama ata që Allah ka bjoën me het, se në me nal Kur'an, apo në nal po ja tita ja hitleri ja stalini ja enveri kis dosh me nal kanë dashme nal kanë pas çizmën me nal senë kanë nal Allahu akbar Allahu akbar që dynja yatuat pse sepse ai rbi lalamini ka caktuar andaj qe presidenti tash qan thon nuk perfundoi sura yusuf ngjan yusuf pse çme na kallzu Allahu djelora sekretes ngjarë çka i ka dhënë me ana qito ajet që ka bin mas te islamit prit ajeti 102 delë të ajetën 111, shkruje surë e Jusuf, 102, 111 këndon djetarët është definicioni islamit si dush me ditë qka është islam të Allah u Gjilwala, ledzoja ajetën 102, 111 nga surë e Jusuf qka ka këto kufizimi islamit qka islam, këtë qëta ajetë e ki e pse pruna Allah më fun për me na kazuneve, o ju njerës në gjari Jusufit o në interesant o në gjari e jetës o në gjari ma e Ma e gjallë që më nëtë më kanë Për shvera shuje Nga se që ketë njari e ka udhesh një musliman Dhe për nga ber 2 për nga ber, e kanë udhejt njari Me lejnë Allah u gjiluala E kjo dhe zër, që ka në mësoneve Se, njari e tona, jetët tona, frimët tona Parët tona Shpite tona, gratët tona, vlatët ton Emocionet tona, këzime tona, hidrime tona Kënacitët tona, lotët ton Skanë me ana pa islam Skanë me ana pa islam Shkjo, vezër, Alla u jlivalla ka ka kriju shumë njerëz. Por janë ata pejgamberi i regjistron ndonjëherë në dhunjoja edhe në Kur'an edhe dhunjoja i moment. Ai disenieri ka qajt në botë, zot. Për shembull, nëse mërë e merr ti romanet e dashurisë, o njëri u ka varr për dashnorën e vet. M'a dim histori që kemi lexuar, i m'ka i, i juje kodi libr, Rawdatul Muhibbîn, kopësit të dashuruar me. Shka skallzon atë? O ka njëri i dashuruar që ka qasej vetë rast. Po u një ka njëri i dashuruar me ka dashnë çikë ka bosim në Leila apo Leila. Edhe çka ka boku? Po 50% punën s'e ka pasur s'os, kjo e do, ama ajo s'e do. Edhe çka ka bë? Po? E ka dor shumë ajo s'e ka dor. Çka ka ndod? Ças shumë e ka dashkë. Andaj është i njohur me xhunun e Leila, i shmendori pas Leilës, shumë e ka dashur. Ky vëzë ças shumë e ka dashur, kjo Leila e ka pas miçën me hall. Kjo e kanë luajt me çen me ta. Ai çjeni Ka ka kaluë e Ki ka shku ka hula ti Këri ka në po përse përri qëtu Ka thonë se qeni lejles u ka hunq këtu Edhe qeni e ja ka doshë që akon e lejles Apo Në ditë për ditë dhe me zhnu në lejla Që kërë i me zhnu në i, i, i, I lanti mas lejles Ka përsa një ditë në gjami Njani në bërë të u falë O dhe ki të menu për atë lejle në vetë Si qële e ko ka një lejla Po mira me e posë në halal E jo në haral Nuk ka problem me, me halal, e posë le Sigur që ardhi një ritë në një bibliotekari musliman i thon o hoj djalë jot kiçron dashninë me një çik. Sa shkije priti demek. Maza Allahu dhu billah. Falhamdulillah. Çohen çali i pna babozvet. Çohen çali i me babozvet. Çu çu qënda shuron deri në mashkull. Nuk e kuaj çojmë sandi. Aman i çikë pas ka dash alhamdulillah, lipja me babozvet edhe ne tavojë gruaje. E ka përse çiki me xnunit çkiçment ti para në njerit i shtufal namazaj. Edhe se pajdul përpara. A i e prish i namazin, tha A i e ben menti, tha Që shumë del mare për para namazin, tha unë jam të fal Tha më falë e zotni, tha se Nuk të pash Tha se menti patas të lejla Edhe i shkoj, mësa një u këthiv Tha ka da ka dal Tha ti shakjeve të po Tha kesh të fal Tha që shumë pave që ka përceva unë Unë On ty, a qa që i koncentrumi i namaza Që këve zër, ka do njerëzi Ma shumë e menojnë lejlen i hu pëtë u dha A ba Se sa disa njer Lidh min namaz Krejt nga kujtojnë veç Allahu gjelluar a jo Krejt nga kujtojnë Ama Allahu gjelluar a jo Qorodit mi me nadal dikush për para Sidomaz to çka e ja kanë cu Por shemë u që du të mja qitë dorën Minjarë, takë dorën Vikë nga dana Pse? Shikosh që ka Shkoj, shka i tha Kanë pa vëth ati mua Po të shkane konë hijqbe i koncentrum Tha hijqbe sbedoj që zëtin tanti Dashni nga vezër verbon Kure e do di kanë Që ka banë në nato gratë kure pa një cufin të e prej modhen, e darën ato pëmë pe, që ka ban, i banë, i prajtë të ndëmardë. Kurove zhënën nga dëshnija lojë u gjiluala, se kena një sa parë i kënë zirë për vetit, se keni pëse qatë shumë e do në lojë se keni ti, se keni sa rëqati i ke falë. Jo, ki imami për zgata imami për zgata, pëse ti për dashnijës në lojës keni e ti. A ba, siku që i thonin sahabët, edhe tabi inët kam vetë veta. E kishtë Ta madh i ka ra takati I ka mor shkopit I ka mshu kandë Ka thona po dhem po Me shtin gjene ma la ma shumë dhem Falu Falu A gjera Se Po tja menon se qështë që ka slet Kim e kalu e Tëtë Allah u gjellu ala E jahsebul insanu E jutra kesude Në surin e l'kijeme Po tëtë insanja më se ka bëhe Sab me lana pa përgjëtsia Kena me mord në lagari Ka me të mord në lagari Për këtë jetën të ane A në shikoghe zër Pa islam S Je tamos në Auç Ramadan për 10 vjet. S'ke shpas me ana muslimanë ardja votë Xhumaja. S'ke shpas me ana muslimanë thirr peshardit hayya ala salla, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu është më i madh. Çfarë më anë është zot? Ata që jetojnë pa Allahu akbar, pa hayya ala salla, pa tespë, pa tespë, pa dhikr, pa pa Allah. Ato vëzë janë të jetojnë në xhanam para ati xhenemit që ka më ardh nakhera. Apo, kjo është vëzë pëmsi që kanë thënë detaj. Pra, kit kit ngjarje i jap çija islami se ti shkon heqit çto emna noi en atjer çkiyeve ti thu hoxha se tro dita per sa i don alodha me ta gazet di kush mbol me than kete kjo ke romaniak une e kum shkruaj çishte e ke ti e ke menua çu the çu ne ketr turu ama allah e ka gazu per yusufin alayhi salatu sallam a guzon me fol di kush openg amba a guzon me fol di kush openg amba ke jap ma ano islami me zeri jap ma ano yet ston ti hasadush Pisa dush Jëtos dush Po Allah i qatë moment që ka pëdes Po nuk qejmë musliman Allah në mundëso me e vdekë musliman Ska ma na jetë ajote Pos një vërë Vërë një vërë Të hupe të gjurma Ta lusim Allah u gjelora që Që Ta njojim islamin Ta zbatojnë a islamin Tjetra dhe zë pëse Ska përfundu e surja Jusuf E njërë Jusufit Së pëse dhe zë Njërëja e Jusufit Ku është villu e Ndunja e, Për katarës ju e nuk përfundoj në gjarëja Jusufit me, e, Surja Jusufit me në gjarën Jusufit Se, se, se Allah u gjilu ala Qëka tha për Jusufin a.s. Ua le e gjiru lë akhira tu khejrun Lillë dhine menu Shpërblimi akhireti të ma i mirë për Jusufin a.s. Dhe ata si Jusufi Se sa dunjaja Ani përse u bërë prinsaj, ku u bërë prins Dunja E Allah u gjilu ala thotë për nuk përfundojnë Gjepun me dunja Përfundo Por shkak se ngjarja vëzëpërfundoi me ahiret, Allahu tha, "A u sos jone subit po? Se vazhdan, Allah. Vajdan, Allah. Pse vazhdon ala?" Vazhdon ala. Pse vazdon? Po nuk ka krye. A nuk ka krye vëzë? Sigur që na themi shpastë porse kur krye Ramazanit tash. Ne i thonë atij zot, "Allahu nuk vdes, O Allahu. Allahu nuk vdes. Duhet prapë me fal namazin, prapë me fal sabah, prapë drekën me fal, prapë ikindin me fal, prapë akşamin me fal, prapë yacim me orm me fal. Po Tarawih ska, po e ka yaci. Qaj Allah që ka të kalim taravit, kalif e dhe një aci Ma dhe nuk rasod një aci me tërnë të taravija Qaj ka i kefal të një jetëm Pse? Se pësa jo, farzi Allah u gjellëvala Allah nuk vdes Kër vdeshë Muhammed a.s. U tërënditën njerëzit Edheran U alivanos shine U qabani Ebu Bekkr e Siddiqo e mor Fjallini dhe tha O ju njerëz Tha Muhammed e sanë vdeshë Muhammed e sanë vdeshë A që e Ramazan e shkoj Na nuk e dim matë kush Allahu namusab me mbrin namazane me shndet dhe me ima. Po kush paus, njerz, paus, njerz, shen, shen aba, Siddiq, aba, e di rëzë? Vjet kemi pas njerëz që si vjet si kena pas. Par vjet kemi pas njerëz që si vjet që janë koh. Ku janë? Qysh qut al Allahu i xeluala. Apo, aish anash ka dha Abu Bakr Sidik, o ju njerëz. Kush i gaboi badet Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem? Muhamedi vdiç. Ë kush e adhurojn Allahu xeluala? Ai që as dëshkur. Ai që ka qani lez me Allahu me Ramazan. Apo, sikur di shapë i vjen pa ciklet kur po thojnë ana, s'ka bayram për ata që sa xherojn Ramazan. Tëوزر do me lut me dispozitë Allahut. A diçka do të më thon? Atje në Shqipëri thonë zot rote. Shqipëri thonë zot rote. Mollai nuk ka zotni, po kishe e ma vetes i zotni. Ku ke pabëtim mos me punu me Morrok, ku ke pati? Pa ku shkrungme? Zakonisht tiront të vendet perëndimore. Kallxova në vend perëndim. Çe ata të lajn ti pa punu edhe ata do të marrë. Po rast social ti smunesh. Dush me rrena aty me, me Kallzuçi, ti ti smunesh apo? Apo ke arsye të çëndosh? Ama ti pa punu me morr. Ku ka Bayram për ata që skagjëruan? apo e këta xhibrit thon i tham zotrote e zotrote asha po na thot ne vulliza asha po na thot pse ramazani se kam axhërua ama pe bajrami se num dal kurkush neva dama po ne se kam axhërua ama hajde na alim bi bajramit po vet na alim stauroin bajraminda sepse bajrami vetë është për besimtar ndallahu që lula po ka bajram asha ka koni smut se na ka axhërua o kom plak se ka axhëruo o kon shtatzane për shemb s'kam ujtë axhërua apo gjithancë ka pozarsie s'ka axhëruo Plak i shtyrë në morë s'ka gjëru A pa ki thëtë unë së në gjëroj se unë jam Për që farasirë nuk a gjëron? A i shka s'a gjëronë zë s'ka bajram Kë nuk e këa fejo Do me më rogë pa punuës S'ka o mundësi Nuk shpërblejët pos ata që ka Ta lo u gjilola In në ledhine e menu O amilu salihati Ata që kanë besu Dhe kanë punu veprat mira Pse? Ku pa punuës? Që ka me zërë Këta kur dojnë banë komunista? Kur do O mirën komunizëm, edhe demokraci, po nuk lëvizë. Po nuk lëvizë, nuk nuk fiton. Pa lëviz, ka pa arë. E mirë, ç'i dosh të t'i dha me lut me fenallahu jëlala? Po unë nuk ninaj ama, mos më djalni bajramit tash. Ni bakllave keni? Jo se keni ni bakllav. Bakllava për musliman. Bakllava vonash për musliman. Ekstë më rad. Hazër, ç'i goj. Je ta sfundon dhunjo, je ta përfundon ahirat. Shpërblimet ndaj morim në ahirat Allahu. Andaj tha Allah u jilwala beu Yusufin alayhi salatu wassalam. Sa ket kjo çkamrinë Yusufi on ja dunjo, andaj shikon nuk nuk unal surja, pse ahireti vazhdon vezë. Andaj kush mendon se shpërblejën dunjo, ja ka huç. Por këtë arsye vezë, do të shohim këtë ayetet, Allahu u jilwala i ja aparthen pejgamberit ton sallallahu alayhi wasallam, se këtë mesazh është kaje të bë, ti se ban këtë për parë. Se ban ti këtë për parë. Këta ban për Kë, bezr, e ban para ahiret. Këto vezërosh që premisim që kanë në kët, në kët, në kët, të dhëtarët në këtë në këtë duket. Tanë ta ti lexojmë ayetet e i kemi Uh, do më përmën shme me i shpegua në të detale, nga se nësë në mësërën Allahu Gja e dënjarë me e plëtsue, përse shumë shkërtimisht. Vajxërën Allahu Gja në Kur'an dhe thadë, dhali kemin e mba il ghajbi, nuhih i lejke, oma kun të ledehim idh e gjma u emrahum, va hum jem kurun, të thë Allahu Gjiluala. Kitë që të shka ti kazun prej lajmeve, të Jusufit a.s. të cilat për ty janë ghajbë, janë gha Tufol, vetë Jakubi me Josufin. Kush e ka injizuar ata? Kush i injizoi vëllezrit 10 vetë tukan ata. Kush i injizoi të tukan duç ashtu? Kush kush i kallzoi? Kush na ne kallzoi neve se këto këlean kon vot veta kanë folur ashtu? Kush? Wallahu jëlala, këto lomë janë gajbë. Ka imorti. Dhe kjo sure ka zbrit Mekë. Kjo sure ka zbrit Mekë, o Zot. Muhamedi sallallahu alejhi vesalam nuk ka pa as jehudi as të krishterë. Çargumenton? Se kito lajme vinga ana laul jilwala shikosh ka thot Allahu te bareke wataala nuhihi ileyka na po ti shpaul mi kto lajme te gaibit ti ka i more kto lajme te gaibit ka e ditve zen kët detal në këtollsi muhammed sallallahu aleyhi dhe yusuf sallallahu aleyhi sallam se kam udh me dit thot Allahu jilwala wama kunt ledehim iz ejma'u amrahum wahum yamkurun tiu muhammed se konjol asikon te ta kur kan bop plan ata bashk Me i bo kurthi Yusufit. A e ka ngjallti? Jo. Ai bara mia viteve ka jetu. Kush po të kallzon me detale ashtu që siç ka ndodhur? Allahu xjëlu wala. Pseozë këtu që ketë ajo ka shumë sime. Ibn Qutairi, rahimahullahi, Ibn Jauza ibn Atiya ka më vendet shumë sime. Po na smynat tash më, por mëngan se jemi e kemi kohën të ngushtum dhe me këtë gjëza duhet të më përfunduar. Çka ka vezë të shkëtyet shk në çinëti? Allahu xjël la pehet Muhamedi sallallahu alajhi wasalam. Lajmët e vërteta natë kallzojna. Sa njëri vlezë kshit televizorzi si 40 vjet. Edhe ja dhan menjat si PD PD gjarret e botës, po nuk iden ajo vlezon. Nuk iden. A din se Allahu? Sepse po nuk e çelet dritaren e shpallës ti kur gjazdi. Kripoti sa janë të përgjithmonë thot, "Kshiro, xhot, ti na shaqet Kur'anin, ndih." Amba u vëm. Po çka më duhet me udhva? Çka na duhet ne muslimanëve? Ai domë e ka dhukta si vler. Ti na shaqta Kur'an pa, amba po këto dreshni lëngët e kibodën gjatës në ajdina. Po neve ju i dini po neves na, neve na duon. Ne nuk ta druon drejt llokut e xhatës. Çka se ti je i nhjor që i bajnë dallavera njerëzit rrug. Çka? N -n -n -neve nuk nuk ne nuk ta duon. Neve na duon me shfutut Allahu i jëluala. Çka? Ama kjo dase këto bajnë manovra. Çka se bajnë? Ma, ma shumë se vlesh të zubit. A munden të bëjë dikush manovr? S'u mban kurgosh. Allahu ata kanë bë kurth. Ke kaqut kurth. Sa bë dikush i Zoti më shumë se këta më bë kurthën. S'u munden më bë kurthën. Ama A në intereson neve? Që të më intereson? A të dhe zërë, njërëzit, shpesh, dojnë mi pru, pa vlerat e vera? Vlerat, a bo? A një, shpesh, e re, përdoni dhe mekë, unë jam pikësaj lagë dhe mekë, mu nuk më i shlën forat, ti shlën shejtani forat që i menja nuk të merë. Ki që të dhe zeshka ezojnë vetën se shumë kanë mësunë so kakë, këtë shejtani lunë me të topë, topë lunë. O, vaj dasho, nëse tisë që është më O ti shëjtani ka thamë për nga mëre sëra, mja une, ka thamë të ka urinu në vesh, edhe ki qohët mësanejna nga nësa ati thotë, e, une, kur kujësë në mështronë muhe, tamam, që ashtoa, veshko më pak pastroju pak. Shejtani, me shëjtani një ka dhe zë, pos e u dhu billa, Allah i në rujt, pëse? Mos ju shqit dhe zë njerë zë pëllavra, une jam për kësaj lagje, une i di këtë, që në duhet të laverat e tua, marë? që në duhet të laverat e tua, që në duhet të laver Çka na duhet se ti vjen pini filan, pifilan Manovra, ona këto a diçesh di na? Çka di ti o zot? Ne hadith plot se di. Në fjalë të Muhamedit sallallahu alajhi ve sellem nuk e di. Ah zot, mos ti baim ato rregullat e sokakut, a do keni padisht asnjë zot? Vinë me rregullat e xhadës, thot oh xhon Islam, a mundet më hiqësh kjo? Shpesh ajo zëna po dëna më ndikun Islam, jo Islam më ndikun të na. Andaj sa bëj detalë që po për me ne ibn Qayyim al-Jawziyyan thon, kur ti je në Islam, pij jahiletit dhe pragi dhejrës në islam lejat së kakit mështë akazotin e me së kakësha kemsue mështë akazotin e me lëgjëntane së kemsue lej kundrat në prakt islamit edhe hin mrejna i një pastor së mund është i me ti me i namaz, në namaz pa abdes së mund është i me i uh, në namaz pa u këtika kibla pa u ka një pastor në tesha pa u ka një pastor veni pëse neve pastor ti janë a duur jo lagja o, dhe dhe, johë, o me pas përdor manovra shumë mashkurti kishra Ama sekisht vitu lojën çish ka dashë aj. Shumë bashkordë kish ro. Jusufi më pas dosh, shumë bashkordë kish ro. A mbai ka dashë çish ka dhan Allahu udilvana. Ana vetë Arabut shkuonte jehudit. Arabut u qon me e ke shkuonte jehudit. Edi thanë, na ka ard neve kë djali jon, familari jon. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem po thot janë pejgamber. Ju i dinin këto punte pejgamber. Ju e di jehudive nganu Medinë. Ka thon, ka lëgëna me diçka ta veta ta ngushtojna. Ka zonë do të ishat ta ngushtojla. Ka thon, "Naje ozun do pitesh ka e ngushtoni." Ka thon, "Si ti at ke pejgamber, ti smuret mund kohën sipas atij." Ka thon vetë në por janë kon do djalmosha të shpellës Kahf, Sureja 18, Sure Kahf. Ka thon vetë për ato, ato vesh pejgamberi i ti. tij. Ka thon vetë për Dhulqernain. Vetë për djush dhe majjush. Ka thon si ti di, ata prap folën asë, sunja pranojnë më një. Edhe këto kanë ardë më një. Ka thon Ai kallzona për dhulqarnenin. Po shkurtosh po di atë ku shoku i dhulqarnenit tash na e di Allahu xhela ka përmend, surata Tuhudi, sura Kaf. Ai kallzona por je xhush dhe ma xhush, dhe ma karabi ka morrë dash diçka tash. Ka moni lajm pi piash, e keni baur dizo, ai to xhot të ishash kallzona neve. Ne pa këtë zangushtune. Problemi kë kimë zangusht. Problemi kë se kjo është pallje. Tha ai kallzona për të djalmoshat shpellës. Edhe pejgamberi sa s'e tha, u kri, nesër ju kallzoi. Amaro i më thon inshallah. Tha u kri, hajdi nesër ju kalzoj Ata erdo nesër, hajde kalzojna Shikazër sa unë gushtu u mame sëlam Tha hajdi nesër A pa të nesër A pa të nesër Një muj dit Një muj dit Ja ka vanuë Pse? Se pse Nuk tha inësha Allahu gjellu ala Nëse don Allahu gjellu ala E mi vizër, djetarë kanë thanë Pse ja vanoj Pse ja vanoj Ku aurëcia, pse ja vanove Normal kazbi dallahu jelo ala wala, wala taqul anna li inni khade, shay inni fa'ilun zalika qada illa an yasha Allah. O Muhammad, moslojun ka me boni pun nesër posa se dallahu jelo ala. Po inshallah. Inshallah se dallahu jelo ala, pse? I je pejgamber, po ti kur do me ka dua jet nas ka dua, na ti kur do ti? Se so, ti se bop pejgamber kur ke dosh ti po kur ke na dosh na. Emi dieta pse ka na pse ja vanoj? O zëri, ja çetu u gusztu ma me rre diçka yaku. Ja Yak ganzon qlir, hajde. Ai je pejgamber. Kallzo për do kanenin, kallzo për Jezust. Ai skarrnait edhe zot, pse ka thon se po vjen. Që ju thash në Jezus po vjen. Mas një mujë ve i ka thon. Edhe ka zbill edhe surja Kaf. Ço preferohet me lexuar çdo xhumo. Pse edhe çdo xhumo? Apo për shkak se kret kjo shpall edhe zot. Ka qen dëshir Allahu u jëlala. Jo ti kur do, kur do ti, kur do na ajxhel xhelalo. Andaj ka i dhallahu u jëlala. O Muhammed, ti sikona ti shpal, kur e ken shpall, kur për të, për çfarë shka po të dash shpall ana? Jalia Yusufi ti shikuan atë kush tkallzoi Allahu xhelwala anëzër të vërtet ata të vinin vetëm nga Allahu xhelu xhelalu. Pastaj bashan Allahu xhelal e thot: "Wama akserun nasi ولو حرصت بمؤمنين". Fadala hu xhelwala. Ama çigonin kjo vëzë. Wama akserun nasi. Mir po. Shumica e njerëzve të sadush me pas dëshirë të flaktë së nivana të ti më simtar edhe ti nësi ju kalëzën se Jusufi qështu teksto aliks ka than dhe ata bindën se kjo veç pengamberi e kalëzën, prap nuk bindën Allah u gjellu ala nga se Allah u gjellu ala do të nga kalëzoj e neve pse këta nuk bindën sepse dheze pengamberi së dhe qëllem u ngushton te, si më rëspon besojnë Allah u më ka që pengamber Allah u më ka që pengamber si kanë besu, këto në ti e ilan kamenja, ti e me gjnu ti i shmen, abo e mi lo dheze Thash, si me e ngu shlupin nga mesra në vetën, që ka i tha? Tha, ti sa dush ki qef? O Allah i ti dë njëherë, sa dush për ti ki qef? Ama nuk mba të dhe se. Pa e ja shkrujtë Allahu gjellu ala. Pa e a qejtë Allahu zemë në dikujnë, nuk hi u zimi ati. Ti sa dush duje. Ava e ja kam vla, ti ki vla, nuk e ja ka pos djallë. Djallë e ka pos, lot shkar mëlqinjës. I ka thonë, o oh Allah, gjalli em. Ka thonë, sa gjalli ote? Sa gjalli ote Sa alën, shkogu, vizir, pa përfundu me islam kotësht, Pa përfundu e njërja e sicillit për e neve me islam Këtësht Qka dhe Allah u gjilole O Muhammed Sa dush mi u kalzu këtinve Sa dush në me të prullaj me të mëdhoja që kërkusën i gjenë ato E kanë ditë jehuditë dhe zër A përshinë që kënë njërja e morën bi Koran dhe zër Jehuditë dhe kryshter që shtu parafërsisht e din Parafërsisht e shtu e din Detalet shtesë që ka vuru Kur'ani, po këto çdo jeudimeve, a u ka Yusufi me Jakubi? Thotë po, po Jakubi baba jona. Jeuditë thonë, baba jona thotë. Babe kanë ata. Krishtart gjithashtu e pranojnë ngjarjen e Yusufit alayhis salam, nëpërkët Biblat ekziston ngjarja e Yusufit. Nëpërkët Bibla çka kanë? Megjithëse është me me me gabime, ama ekziston. Çka i thotë Allahu xha Muhammed sa? O Muhammed, e ke bënë nëpërkët musliman. Ti më u kallxube shumë tsak si dielli mesditë, se banojn ata. Nuk e pranojnë ata vetë. Pasaj thë shkathatë Allahu Gjellu Ala Shumë a interesant dhe zërë Shikonë ajetin 104 Me gjithë se të sit ju li pare për me hinë gjënët Prapt nuk dojnë Për nga meri johën së alë qëllu Pa asë një dinar Jau ka kalzu allah u Gjellu, rrugën Allahu Gjellu Ala Ska li pare pëjati lë Jau alla ju ka dhanë pare aley, sallat, sallat. Ju ka dhanë i ka mbush me pare O dhe zërë A e shimri që këtë pasurit A e shimri që këtë pasurit të harapt A me shimri që këtë pasurit të har Miliarda, miliarda, triljarda, triljarda A di sa kanë parë, o dhezer, Arab Ne kemi përmej një shpesh, sa, për, sa për informacion Shse në të reja, dhezer, kur dali Shto iPhone-a, shto gjera O dhezer, kur dali atë e në Amerikë iPhone-i, tak I diti iPhone-en -në, në Saudi I diti iPhone Pse, ki nuk e prodhon Sa kushton, që kaq I pari ma bje muhe Kusha ka mundcu dhezer këti populli me paska që pare Kusha ka mundcu dhezer këti populli Mëni shtëpi ku kush, kush nuk jeton aty. Me ushtin njerëzit për më shku aty. Apo tash pas Ramazanit kemi Haxhin. Tashpër dëgjoj njerëzit dëgjojnë shtrat me 6000, 7000. Po ama ti më shku s'ka vend. S'ka vend, o zot. Dunjoya prit të rën. Mirbënjani për shembull, çyse din në Islam ç'i shoqë dhe ku ka çavja. Nuk ka njeri që më shkon s'ka ide. Foth, ej, çdo ka shtëpi hapen ka 7000, ka 8000, ka 20000. Ku janë të shkuve? O ha çajën, me kë kanë në shtëpi? Shkojnë silën, rratë të laf Që ka shpare jopin për se që me shkua po Po banë e beti një Banë e një shpi Po dhe zato kanë bove në dërteja Ka një shinkat Kur kush me sjef që ka shpare me shkua Shkojnë një erë dhe mo heq Po në qabja së nalët mërë nuk nalët 24 shtatë të laf 24 shtatë të laf Jo veçka që Pinë kinë, pinë Amerikë Pinë pin qoshët e Afganistanit Pinë qoshët e Rusijës piqoshtet e të Balkanit, piqoshtet e Australijës, për të e oceanit. Jo veçka që, nëse së mëna me shku kachabja, shka bojna, këthejmi kachabja. Banë e betinja? A, shka thëtë Allahu, u amates -ja? eluhum a lehi min e gjërë, ti edhe pa pare me i tja u dhanë, edhe pare kemi u dhanë, a nuk është Allahu -ja mrekulli, pëse betin nuk shkohën e, e ditë të shpija me qelë, të e qelë që qe i shmën, naf, dilëka që shkënë ti me e pa një dit atit debunari shpjes tane a pa, edhe gruji si kështë të tonë shuji, shuji se pështu më për një 400 vetë ama nuk ta ka që uve ti nuk ta ka që u ti nuk ta ka që uve ti nuk ta ka që uve ti se atë që kjo kurani këtë komplet që ati ka buru e që ati në qabja a të ati në jo qoj që kitë du njoja mi posë sytë arena jo ka na arab kjo puna është arabve a ndesh ka tha për nga mër Tha, o, oh, s'po t'u t'na pipu kar Allah këtë për juve Se kam jau qelë, Allahu gjenë le gjelalu, pasurien Kini me pasë pare O, dhe se ka nuk kira, t'u kancu e këtu Vecë sa për me jau kalu kohën Ata, disa pasanin ka jenë, dhe se Miljardera, miljardera Ata, me pare mëre lujnë Ka bitërë me pare lujnë Me para, a nuk ishim në Ndobaj shkabana A nuk ishim në Nimirat shkabana Me pare, e ble njerin komplet Komplet qytetin, dhe, thë, sa kushton qyt Ku është qanë aljëk të parë. Allahu xhallajelaluh se s'se nga mesitë tërë ka dal më i miri njerëzve Muhammed Mustafa jallallahu alaihi وسalam. Iti li ka dek fuqara. Fuqade fuqara. Çka tha Allahu xhallahu, "Wallam tas'aluhu wala ma tas'aluhum alayhi min ajr." O Muhammed, mos u merzit. Mos u merzit se ti pa parrit ja u dhan. Shkëndesë, pa parri u i pët u xhime e njerëz duke marrë. Pa parë se njerzit paguajnë kje kanale programe. Por me shkudirn Turqi e pagu. Ta ia partën kjo, e pagu. So edhe diçka të vogël më mësu e pagu. Këte pagun edhe Zot. Në shkollë vogël më më kry, këte pagun, na këte dim. Muhamedun selam ka thon, po du më u shpëtu pe zjarmit e xhenemit që hak me u çon xhenetin Allahu i جللله. Sa kushton me kjo? Jo ka thon pa para. Kjo nuk ka çmim, por çka se nuk ka çmim Allahu ka thon, jo jo, ti pa para jo ka thon. Jo. Unë un, shpërblejë për këtë punë Thëtë Allahu Gjellu ala In hua illa dhikru lil alemin Jo vesh për arapt Ketë Dritim dhe utzim Ilë të jabot këtë dunjajës, këtë alemit Kur'an e lezër është papare Këtë e kena në telefon, sa pak e lezojna Këtë e kena papare e lezoj Islami e papare, namazi e papare Aqërimi e papare Këtë janë lezër papare Allahu Gjellu a kabot krejtë këtë utzim Mësmehia të pasurija Mos më jep pasuri, po çfarë falas jove Zot? Çtjet Islami i lart, çka thon Allahu selam, Islami ya'lu wa la yu'ali. Islami i lart nuk nuk hip kur gjëm për Islamin Zot. Nuk hip kur gjëm për Islamin e Allahu xhel xhelalu. Atë ka thon, "Kjo është për kët botër, pa parë." Pastaj çka ka thon Zot? Çta çecojë më, pse nuk më pranoi thirrjen? Shikojë çka ka thon. Ai të 105. Wa kayyin min ayatin fi s-samawati wal ardi yamrunu alayha wa hum anha mu'ridun dhe von o oh, muhammed vaje po besa ajeti për veçurën e Yusuf ve për Kuranin ajeti sa ajetin çill en tok kalojnë ka ato nuk i shohin ja kthen shpinën o do vet çilla është argument për Zotin xhel xelalu vet to ka argument për Allahun xhel xelalu vet ti je për argument për Allahun xhel xelalu vet drita terri uji buka hyjvanatet fryma oksigjen a mund pa oksigjen po pse e kam mbush me oksigjen se ti smunesh pa atë Pse e ka mbush me ujë, se s'mundesh pato? Pse e ka mbush me drithra, se s'mundesh pato? Pse Allahu i jelola ka krijuar burra dhe gra, se s'zbanin banjerit tjetër? Pse i ka moku kit Allahu i jelola? Pse i ka kriju ndjenja se di zban pato? Pse ka kriju gzim dhe hidrim, se di zban pato? Këto zerptoja na jetë thot Allahu i jelola, o oh, Muhammed, po tani a jetë qçillen tok i kanë si shohin, ku kanë me të ngut i? Qçillen tok aj drejtën por dit Allah i anxherr, ai thot hoja çka thoi ke? Nëpò, po, ata më në fjalë, çka folët? Po leja e Hoxhës, leja e Islamit. Qëllësiu. A nuk ta mësonin? Qëllësi tokun. A nuk ni harë kur po drivoz e po, e thot, e thot po na ishtin. E thot Allahu, andet Allahu u qelola, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ne nuk e çoj në internet në pas në YouTube, në YouTube. A ke boka po, ndarën te na do dë dervisha un stut na. Paika ka çu mu tut do. Ai ka çu bu tut gëdën stut na. Nuk, nuk shtijet njeri me Allahu në gjilë të gjelalu, të shumë të tut. Dhe realisht i të rrejnë, si të tut. Për të veç që të rrejnë, daj në të rrejnë, kusht të gjithë të tut, na? A jetëve të Allahu në gjilala, a jetëve të rrejnë, ka nuk e tut edhe zërvdekja. Ka nuk e trishton të, të, të vdekja. Ka nuk e nuk e nuk e në bjelë të merim në shpirtin e ti, që një ditë ka me ndru jetaj, ka me lanke dënja. E lusht me në Allahu në q Vazdim. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Etani vër kjo është definicioni i Islamit. Te Allahu xhi lavala. E shumica e pyteur O Muhammed, per jareve, i besojnë Allahut, i besojnë Allahut, ama janë pagan. Edhe Allahu i besojnë dhe paganë. Kjo është interesante. Edhe i thotë pashallahin po, keni pa shpërndarje në televizion. Unë jam ateist valla. Valla, ateist jam. Doqë Që të arap, atë është shumë dobët, atë po na ka nisë tash të, të na mendoj. Të arap do ul shpesh, atë so, arabish folën. Billahi ni amatest. Pse, sa pse bilaj? Se bilahi Allahu جل وعلا. Po njëri do sundel nga natyra vet, Allahu, çuçi e mohon Allahu جل جلاله. Apo, disa njëri ku ran kriza, shko ku çkoje. Ama çka po thotë thua Allahu جل وعلا? Shumica din çani Allah. Ama nuk i bindën. Nuk i bindën. Kush se ka ditë të vëzërtçi nuk ka Ramadan, çu shkoj tash. Kush se ka ditë çan Ramadan? Ama pak kanë ajën vore. Ama pak janë fal namaz. Pak e kanë ditë çka li pa Allahu i Gjallë O Allah. Ama çiçollë mendola që ne po dash. Po, këta bojnë bajramën e Zot. Ama këta kanë pas Ramazan. Këta bojnë bajram. Na e dim këta këta han baklavën. Ama këta nuk e kanë agjëruar Ramazanin, pse? Sepse thotë Allahu i Gjallë O Allah, u Gjiluala, shumica e tyre i besojnë Allahut, ama janë paganë. Edhe paganët i besojnë Allahut i Gjallë O Allah, Gjiluala, pse? I beson ai krijuesi. Apo sigurisht janë filozofë, Allah janë qill, ndan tokën këtu na. A është zgjëzu? Kë nuk ka besim. Po po të sjell sot, oni be Allah në xhami apo shkollë ja që jiti jashtë. Shaporzitet Allah në shkollë, në bank, po be po, mirë, ato nuk thën Allah, hoğa. Hoğa thonë. Hoğa thotë të porzitë për edhe në familje, edhe në punë, edhe në bank, edhe në shkollë, edhe çish shkoll, mu vesh, po çamë novet ti. Ai që ka kriju të porzihet gjithçka. Ai që ka kriju, porzihet gjithçka. Nëse baba ka drejt me të porzi ti edhe çish veshësh, as ka zoti babës mundësimet me të porzia. Baba jatë të shka me dalë me qëta Pik Sëta jep Nuk të lepë gjithka Për Allahu Gjelluana Shka të rejta dhe zërë E këtu dhe zëna e testojnë a imanën Sa i bindë shë Allahu Subhanehu Pash të rejta dhe Allahu Gjelluana E fe eminu en te ëtiehum gashjetu min athabillah Au te ëtiehum seatu Bëghtetëm vë hum la ishurun Thëtë Allahu Gjelluana Ajetin një qënë e shtatë Thotë Qëka janë të pri Pësë së besojnë A I pyet njerëzën, pse nuk beson Allah? Pse nuk falesh Allah? Çka? Me çelin sahat je nga tru? Ku të kuan sahati Allah? Pse si ti fal pes bagnamat? Çka i du prit? prit no. Ha të ka dom çka i du prit? Me lekul motina. Me tarpi Allahu Teala, Xhel Xhelaluha. A e aprit smujena? A e aprit dekena? Mo falu përpara se wallahi kuj vjen ai momenti zero von. Nuk e na pa me si toka se nje ç kan thon von. Wala tahina menas. Te Allahu Xhel Wala kur ti vjen e xhelë njërit Allahu Te Shkodhe që të fashpreje ka përbërë Allahu Gjela menas, Përfundoj mundësia Ska ma kezvezer në atë moment që njëriut i thuhet Përfunduan mundësit, ska ma mundësit Të këthejna, ska ma mundësit Që 60 vjeti të lujtë, që 70 vjeti të lujtë Dere kur këna me lujtë, me, lujt, me jetën tonë Qëka dhe Allahu Gjela Efe eminu e tëti e hum Këta janë garantu që që që i venë azapi Allah i ta To janë të sigur që nuk ju dhenë azopi Allahu Gjellalua Pasaj ka thonë, e qëka janë të prit? Kiametina Naja, prejse me zë, kiameti me orë Për me di që akon një Allah i madha Një Rabbul Alemin Thëdhe Allahu Gjellalua Kërë të ju vene kiameti, ju vene mbakhte Për një herë Apo Aki një patë dhe na kërë e përdo me zërë Kërë ka vdekë dikush Prambe, thot e pash Po, po dhe pram, po sot nuk kamo Aki një patë dhe Parzit më nësa bëna muhabet Po po të parzit bëna muhabet Që e tashin e të përcelë për në vërë Që shka që i ka njëri Ti parzit e ki pa Tash nuk e shemo A e kuptonë sa ashtë i shpejt Allahu gjellu ala A nëhnu akrabu i leji min habli lëverid Tët Allahu gjensurë në kaf Nëjna mangat se aj Se arteria, damari, qafës Tak të anal A po parzit të të pash Po të hajtë i shqipt e tash Së fol I ka shtri kam Tët Allahu gjellu Uel well, të fëti sëk ubi sëk Ju ka bo kama bashkë me kama Hajtë ka zë fudullëk Hajtë ka zënë se ti su pajtoj Shem me ketë fëtë fajën Me ho gjallar të su Fol Sa dhe zëllohu gjela Pse e la faraonin trupit Pse e la faraonin trupit Fol bë fol A ke thonë jam zoti majmall Fol tash pëse s'fol Andaj që ka tha për nga mirë i sësëllem Kër vdiq uh, uvra e bu gjehli I shkoj ati në uh, të vdek vdhe zër Rëju tha E patë A ju e ardhë? A sarana gëzër kjo? A ki pa sarana kur ti E ke kesh përdor mundësinë Allahu u gjilu ala Dhe ka ardhë zapi E ti thumo S'kallë S'flatë goja Andaj thëtë Allahu u gjilu ala Surën el-wakja Kënë vdes njeri ju In kuntum gajra medinin Tërgjihuneha Thëtë Allahu u gjilu ala Nëse juve johë mërmenja Se na nuk ju shtinan logari në khirat Atëherë Shikohës e sa e thiesa logike Po do Allahu, nëse i vojë Omar me nënës, shkollogarin në qirat. Ata ra kurtëvde jo në vdekja, thana banierën. Thara, mos shko më ditë të Allah. Dhe zor jo kthej për mik të Azapit. Allah kur do më ta çuni begatitësinë nal. Jo ti më nal, kur ti sdo diçka me rrok e keçja, kur begati me me taqua, të begati më don më ta çuaj ti s'në nal. A mundunë të thonë Allahu xhelola, në bort tam shi mos bjer. S'dup pishipiti, s'uni thua. S'uni thua, ti i thua, pa ai shi ta çon. Ti thua më shipin ta çon. Amri thua, ej, dritares mua mos mi lag. Shpeduvesh i vintan, e ki vota disa njerëz ton. S'dubej më ndihmë un ti, s'dume më ndihmë un ti. Në rregull. Haj thua Allahu cështu. Mos mi lag ti Mujamat. Ti lagë dhe ta merr shtëpiën me veti. Kjo është Allahu Allah ju lula. Thot Allahu te bareke ve taala, do t'ju vjen befas. V vdekja vjen befas. Smundja vjen befas. Qiameti vjen befas. Warum laish urun? Thot Allahu ju lula, s'kush ata nuk do ta ndinë. Çka thonë mjeku Vezir? kancërin thonë njerëzit eke pasë 7 vjet po tash u ka shfasë. Çu 7 vjet e kanë pasë kancërin po, tashu ka shfasë. Po? Na vjen kështu. Pse vëzë? Wohum la yashurun. Ai se kanë një gjë ka e tjetër. Ai doktori thotë, "Mu kanë fillim taksh më pa." Po de, po pse se ke bopim fillim? Sepse është Allahu i zelallahi i cili, çka tha Ujusejulej selam, "Inna Rabbi latif." Allahu vjen për rrugt holla. Çta mërmendja. Andaj vëzë çka të Allahu i zelallahi, ata çka presin. Nuk çka garantojnë. Vazhdon Allahu i zelallahi qëllë hadhihi sebili edhu ila Allah ala mosiratin ana wa mani tabaani wa subhanallahi wa ma ana minel mushirkin tëtë Allahu gjillu ala na jetin njëshin e tek tëtë ta një dhe zërë shumica nuk besojnë dhe shumica kër nuk besojnë dhe kjo kriot tërtur kjo ka shtypje apo? kjo po kjo përshemot zakonisht muslimant janë pakicë në bot shumica nuk janë edhe kjo krioni farë shtypje dhe për të mbijetue pakica shum Fajë karshi aty rrugës ka s'kam besu, ti duhet një durim i madh, duhet një si sabri i Jusufit, sabri i madh, pse? Nëse shumica, dhe shumica tmujnë vëzot. Apo me dalti jashtë. Sot më shënojën, e jeta. Me doli jashtë, më e bën me plan një 40 veta, atëse shkoj të shtëpia. Më thonë, "Keve ti sot dhëna këto një vë e shtuna." Një 40 veta, më thonë shton, ti thu, "O vëll, shau vë." Do të thonë, "Ti tash të ndyshimin ata. 400 më bë? 4000 më bë?" 400 milionë bó. 40 milionë mbopëzën. Të i thuk këtë 100% sot ashtu. Edhe vol me thon kena bova i gardh me ti. Kështu është edhe kjo dhunja. Keq çdo shka i thon. Ska akhirat letoja, vajë letoja etën ti. Un funo bezër, ata, ata çka i kanë rrit këtë teatrin, çka i thon? Çka i thot bezër faraoni ditën e qiametit njerëzve. Kan më ka faraoni me thon, o faraon, pse më ndevijove? Ai ai diçka i thot bezër, sa e thjesht as. Apo pse më erdha më as shumë?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 Po, çka i, kamatari, aj, i thot ai kamatari, ai krye mafio. Çka i thot ai? Krye krimineli. Thota, unë të thirr atij, ti më thillo mua. Të lë të thirrësel. Valla unë të kum thirr tije, apo tash duroj azapin. Tash duroj azapin. Ta, ta kxengu, Allah, gjelluar, kengu Allahu unë jeloja, s'kishi pa injaft. A madh te kengu krye kriminelin, që skuqë ke mor kamat, tash ta duroje. E aj ta ta pardosh ftyrën, ta pardosh familjen, ti pardosh kretën, sepse, sepse se kjo dënim. Ne has Allahu jilola. E tani shtypja e shumices është shumë e madhe. Çka i tha Allahu gjë Muhamedit selam? Qul hadihi sebili. Ani pse shum janë ka evrapa, ç'kjo rruga ime. Kjo rruga ime, zot. Kjo rruga ime sebili. Do zon islam ka rrug. Amba donja ka bë hallall. Kjo haram, qamoto haram. Po thoin hoxha, hiç qiskanj ka më thon. Skanj ka më thon. Muzika Allahu po dali kanë ardhi misione po folin. Ato do me apo çefin gazetarën, kur gjatë tjetër. Ai do mos më prish me gazetarin. Do të kemi 2 2 2 dy... çështje. Ka një që zonë më prish me Allahun, ka një që zonë më prish me njerëzit. S'ka edhe kam po do me bë. Çka këtu filozofi dhe zot. Me kas po do më prish. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alajhi. Cudo që i dhën Allahu, tu ja bë çefin njerëzve, Allahu çka të njerëzit kam e prumësh. Dhe cudo që e gzon Allahu gjeloala, dhe e kënaq Allahu gjeloala, do kë i dhënë njerëzit. Allahu ja bë njerëzit i thonë mirë paske bos. A ka gëzën dunja që kërë i vdesh dikush dikujna Thot, ajdi shka, pi musliman po flasin, po të krishtarit e kanë priftin A ka kërë i vdesh dikush mi thonë, ajdi shka Ki hoxja që në shtetke filozofia, mësë e thyr Ja, e qka, shka, qka lipë të sh hoxja këto Qka lipë të sh hoxja O gjo, që ish mi a bëgë ti në thash A u vë, pse tash të ava u gjelua A thash ju, a thash ju njerëzit Ana do mos nuk duhet njëri me radhë pre e njerëzve me tendenca reflektorat të të të, po, po, po. të, e tëm thloj edhe ati po mora halala avan me fjalë gjyspordor po mora Aisha radhiyallahu anha thot për pejgamberin ton sallallahu alajhem dora e ati e ndash me kur gujës gryesui që ka dhënë dorën kë i dhan thot po po ç ç ç po po kush je ti ti vnon liç ti vnon liç për me pejgamberin ton sallallahu alajhem shkëmën si mos luaj në këtveh allahu i kushdo me tremuk këtveh tremon vet kushdo me lut në këtveh kanë kanë vaj garë njerëz me ta A ndomos ta bënim na vetën objekt talli para njerëzve. Kjo ka Allah, kjo ka Zot, ti ke me dekë, ti ke me, ti me shliu ke tok. A nda këshire shkafon. Sepse po e bane ndryshe, Allahu xhelal donon. Çka tha penga, çka tha Allahu xhelal. Kul, fuaj jo, Muhammad, hadihi sabile. Kjo rruga ime. Dhe këto që kanë ka ndërtuar sabili është shprehje e veçantë e xheriatit Allahu xhelalu ala. Ktu nuk kemi sta shumë, ko po shumë shkurtimisht. A junarab ka shumë forma për me kallëzuar që shë rruga ki gjade ki tarik nahva ekshë të mëra mirë pa Allah u gjitha kër e ka përmerë rrugën Allah ka thonë sebililla sebililla ka thonë du hedihi sebili qëka sebili sebili o perde perde kër shlojt për isbal esbele subull i thonë kër shlojt diqka e këtu dhe se pse ka thonë sebili pse s'ka thonë tarik sepse apo s'ka thonë bërshimul gjade që gjade që gjadoj apo me hall fjalë të tjera pse ka dhon se bili ka dhon dietar nga se fej allahu jeloja vjen penalt ai e shlon ai ai e vizaton joti a ti vesh ka dhon ha çkna era vetëm në islam mëse kena bon na vesh ta ka dhon shko çkna era ukuri ai ke nu ti shenjat në rrugës a ti kanu di ku çetën ndrukur dal ti po më shku deri në stamboll ka shkon ti a dhuti he kebegçeun unë nuk çkna e po dua jo jo të... Kusht i jeti me nuk shenja? I kanë nuk hazën, pëse? Se ti se ti udhën A ta cka e ti nuk udhën e kanë nuk e E dhe zër, për me shkur dhe në akirat Kusht i më nuk shenjat në ruk? Allahu gjellu ala Qekne, shko, qekne, shko, qekne, shko Shkon të Allahu gjellu ala Një, e dyta Sebil, i thënë perdës A e këni pa dhe zër, perdja Perdja, perdja. Se grazat kënë ishtë e dinë ma shumë Perdja dhe zër, nuk o Nuk o sikur, tulla. Nuk o sikur E hol, e njom Apo Feja lau gjelëzërë është e njom është elastike Nuk le pas zidje Apo Por që mu, më kohë e ngurt Ska, s'kish ka me bo Jo, jo, kish seher s'ka me bo S'mun është mu falë në kam Falë ullët Asa ullë sënë falëna Shtrejit falë S'mu i ma gjeru si jam i smut Mësë a gjeru S'mu i ma gjeru si jam shumë plak i shtim Më bandam Mësë a gjeru S'mu i ma gjeru si jam shtadz Çtham parë me don fitra, marri fitra. A shiko le... kjo e shikoni loja këtë? Kjo është elastike. Kjo e njom, kjo lviz. Feja vëzër, e Allahu nuk oj ngurt. Shikoj pejgamberin jonse dhe sellem, për çdo krize ka ditë, ka jetë, zgjidhje. A dhej, e shoh di në... a ke fotosa njerëz? Shit pikën me një mesë dhe sdalim bi asaj. Pse? Se ka kuptuar Fejan Josebil, po e ka kuptuar si xhade. Fe... Si si Apo, nuk ka, nuk ka Feja kushtime si xhade. Çiço, oj elastike, do të më mrije ose perdia. Apo ajo e ka nivi Ama prap kur duhet për shembull me tar pak thlat, thladit. Kur duhet përshemol, tis, përshemol, ka një arro Pe, dja, lakohet, pak për shembull ti shemë kanjaro shumë gusth. Perdia lakoll paksa dilç. Kështu ofej Allahu. Ti mby, ti mbill kur rrug, lakoll paksa të kalosh. A kripa po, është, ket val val. Kështu ofej Allahu. Po, të më nëntë çaku, ama oj val val. A kripa, shumë na histori që na past plot për të njerëz që kanë devju. Për shembull murxhi et. Ka don shka imani vesh në zemër, shka pun. Jo ngurt jo ja, do me vopon edhe me valval. Ki palëm jetën xhawarist. Ato josen pik, inul hukmu ila lillah. Gjykimi ja vesh para Allahu xha. Ço këtë meselesh, din me dalbe kso ila. Edhe kanë me histori çata. Islami dhe zoros tërsie e madhe. Os tërsie e madhe. Islami jep gjevap plokit, ndërkohë jep fmijës, ndërkohë grujës, princit, valerit të kryetarit, shefit, puntorit, evladit, babës, nanës, bashkërorëve, hoxhës, dietarit, ministrave, inxhinjerave, doktorave, pse? Osht elastike. Kështu du të kuptejmë fejnë Allahu Gjenola Po, e ka një cak është e pandryshushme në, në vijat e trasha Por është elastike Andaj t'i e gjenë, dhe zërë, gjithmon Dhe zërë, më po, s'kanë elastike S'kish pas Ebu Hanife S'kish pas Malik, s'kish pas Shafi S'kish pas Ahmed Ti shkanë e ngurt S'livrit Ka kish dole Ebu Hanifja Pse për lallan djetartë, dhe, dhe zërë A i të të qire, ti t'e po që shto, mund Se t'e po që s s'ka fetfat fa s'ka vendim shariatik që pyetot ai harë thot po çshto mos ani thot jo ndryshe mos ani a bën fetfat tjetër apo pse fësi deri sa kan don dietar për Imam Ahmedin në në Imamin në në mëdhebën Ahmedit i gjen 13 mëdhe apo tjera pse s'ka ç diçka që ka thon Maliku vetëm me një transmetim ka thon Ahmedi s'ka diçka që ka thon e buhanifja vetëm një transmetim ka thon Ahmedi pse është elastike nuk është Ana jar një njëri të Imam Ahmedi Rahim e Allahu Teala Edhe i tha, oh hoq E kum ledh një liber Me këto fjallë të dietarve Që kanë pru vendimi lëra man Njën i kështu, njën i kështu, njën i kështu Ama ketë janë musliman, ketë janë dietar Ka tham, që a thupër këtë liber I ka tham, Imam Ahmedi Vënëja titullin qëti librit Libri Rahmetit Perdja është Rahmet Perdja shlohët për Rahmet Eksumerat A ti kur Allah u gjë e kalon lirë A ka A bo, a ma ti ku e ka në të lirë, mështë e ngushto njërzve E kështu me da, së si kështu ka thonë, së fjanë e thëuri Mështë rëngu, dina ketë Qëllë i se di pi ju e veze fjallën jo Jo, zban, jo, zban O e dina këta, që qëllë i thot jo A di me më thonë, po me argument Po me argument Jo me teka Po, kuran jo, jo A ma veze edhe poja, edhe joja duhet të mu kan bazuar kuran dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam jon te katona po po e allah jo e allah xhelwala jo jo ja tona dhe po ja po ja tona ka disa njerëz janë pik pa po, marrë ket mira po po po po kado veç jo jo jo jo asnjë ana se ka mira tjetra hallosh po hallo jo hallo po hallo jopse o shpe o jet o jet fodallahu xhelwala thua kjo është rruga ime thraste allah xhelwala dhe vini rreth se kësajspraje samir ka thënë allah gjap për pe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam Ras të Allahu Jellua A di bëzër së vëqë këta me nga tëruë A di sa shumë nga tëruën davejtën Të Allahu Jellua Qikë që ka thonë, për qëllë, një qënë ettejtë Ka thonë Allahu Jellua Eddiu ilë Allah, nëjë thina davet Davet që këllë më donë, që pësajnë fjallë Eddiu, dakwa, ethiri Dhe zërë Allahu Jellua i ka thonë më në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n A udhzojmë, a kalzojmë, nga kalzojna. Seherë që thyrësit një slam, hoqës, djetarit, hafëzit, si cëllipi gjematlive që mundohet me boda vetë, seherë që jam e nërmenja që ajo është udhzu si do me zonë venin Allah, kada, kada, ti veç kalzoj, kushtatim u përgjimën atana, ti e kime kalzoj, që ka tha Allah u gjeluala, o Muhammed thuaj, që kjo a u dha eme, unë e thiri për që të kjo, thiri, e thiri mu e zinje e zanin, A shkonë mi kapë me zingjirë, hajdi këtut, ja, sumnit e mua. A këni pa dë njërë mu e zini të shkun qetarë me thonë, a këni bevesh, jo, e. Jo, se, mi afton, unë e thash hajja dhe salë, hajde namaz. Sa njerë nuk i përgjigjit, nuk i përgjigjit. Aja ka kryo e misionin? Aja ka kryo e misionin. Kur thyrë për një slamë dhe zërë, ti veç ka lëzë, më njërë matë mirë, si Jusuf, jale i salatë vë salatë vë salatë vë sal qetra është e njerëzve, s'ka nevojë. Zakonisht shumëlesh obë njerëz që ngushtojnë Islamin. Bën një demand, bën një kundër porgxhije. Mos çale hoxha. Li pa, këto këshilltarë të mirë. Mos çale hoxha. S'e do ti gigoj. Po kjo kjo fe ola. Ne kemi na mësh prast, sa arçi njerëzit doin mësh prast. Apo, ande për më shumë, a zbavitja në derrit. Sa arçi dikujt na për shembull i ikonat më zbavita, s'më na zbavit bashkë me ta. Kjo fe Allahu xhelalul. Tha Allahu tebaraka ve teala ala wasilatin Thras të Allahu gjillu ala, me argumentet qarta, basira, i shosë të cene, së i eqëlsi, së i haptasi, ekstë të më rap, të të Allahu gjillu ala, ene, u ameni të bëni. Une, i pari, Muhammed Mustafa, jallës sëllatë sëllatë sëllatë, u ameni të bëni, edhe a shka më bjët masë muhe. Kushtu është i pari, duzër? Muhammed Mustafa, jallës sëllatë sëllatë sëllatë. Kushtu do që, që këta jetë, pak i andron venin. Une, ma saj nejaj, a Kujhdo që dhe thot Ani mirë pas ka thonë hadithi ama Nasmuna që ështu Si besmune që ështu Për kjo fej për kajar Për muhamen në selam Po nuk e rënditëm që që ka rënditë Allah Ene u ameni tebe ani Une i pari mësani tjertë Kemi probleme zërë Shumë një zërë e kanë që ketë problem Une të dalë i pari Une, une Ka dhalëve O sunë shtimë Une Allahu qëllë e kala Muhammedin sallathe qëllë O ka kri kjo puna <tëm> dhe imanë dhe shtë Allahu Gjellu Ala al dhe ka tha në fund unë nuk jam pagan unë nuk jam pagan pas taj thëtë Allahu Gjellu Ala nuhi i lejhim min ehlil kura nga gjaria Jusufi dhe shtë kam sum dhe ri tasht me të shka muina përveç durimit dhe takvalokit që ka i përmenë Allahu Gjellu Ala si muina me thonë me një fjal tjetër shka banë Jusufi shfaqi burri të Plot të një burrit. Nëse thot dikush, kusha me burrit, Jusuf, jale e sëlam. Kusha me i gjimert, Jusuf, jale e sëlam. Kusha me turimtar, Jusuf, jale e sëlam. Cka tha Allahu, Gjiliojala? Ajeti një qenë narë. E para tejo, Muhammed. Vec burra këna popë, nga mber. Alla dheze, nëse do me e ditë që ka burrë, Mësushira të është ka rrimë mrollët. A dhe që ki ma mëshkasinin. Jo, vëzë s'ka lidhe me burnina, jo. S'ka lidhe me Lexia njerëve të dalë dalm rrola. Nëse kur mrol, nëse do gjëna do ka zupaleshka. A çitna, s'u ne mora vetën. Burnia allëzër mos më prek haramin. Burnia është mos më prek të hujën, e hujë allahu. Amon e marr, ti e marr po sa burnia më e mor. A burnia allëzër, ti më ha namazin. Burnia më dhon zeçatin. Po e di që ta kono po jep. Burnia allëzër kur çifsh haram me ulxigimin. Burnia ka ndar më mos më vet. Me thanë marr Allah që ka jotja. Burni është, mjë adhën hakin si cëllit, burnia me respektu ma të madhin, burnia, në i do të në yes, se baj malë këtë, ta malë dhe për që ki mangësit burniës. Burnia me, a e që ka majhë vjetën me e ja respektu e, burnia, burnia vëzër dvoglin me e përgdejnë, burnia kjo. Kështu e ka pa Muhamedi s.a. a burërijet e sokakit dhe mahalave, në ena të pa nevojshën për ato sta dorat. A do mani davor davor davor sokake. Burnia e pejgamberr. Çka tha Allahu xhelala, panatejo Muhammad, ke di burrajan kom pejgamber. Grosa ka bos pejgamber, veç burra. Tha Allahu xhelala, nuhi ilehim. You can ashpalatura, shpalje. Pastaj e ka thon Vezir, min ehlil qura. I kemi bop pejgamberat nga qytetet. Pse qytetet Vezir? E permandom? Gjase këto tirat nuk janë për rastësime por ardhen e pejgamberëve për shkak mungesës së civilizimit që kanë ata. Efalem yaseeru fil ardhi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabluhum. Te Allahu Jellala. A nuk pëshëfoni ato që është ka përfunduar ata maharat? Qyyrni histori. Çish ka përfunduar zulumçat? Çish nuk ka përfunduar këto zulumçat që janë ana sot? Te Allahu Jellala, thot wala ad-darul akhirati khairul lilladhina ittaqav. Afala taqilu? Te Allahu Jellala. Akhirëti për ata që tuten be Allahu Jellala, u shma e mirë. Qëka thamë, pëse nuk u sos surja Jusuf me Jusufin, sepse u dashë më përbenin edhe akirejti. Akirejti, të të të allahu gjellu ala, oma e khajrit, për ata qëka janë tu dhe kanë besuwe, a nuk kini menë, e felat të aqilu, a speqit një pak, në kanë darën e menës, këtë punë, të të allahu gjellu ala, hatta idhe stej eser rusulu wa dhannu ennehum qëtë kudhibu, jahehum nësruna, të të allahu gjellu ala, i janë munu për nga mbërët, deri sa, deri sa, i kanë hupë shprejsot për nga mbërët. I kanë hupë shprejsot për nga mbërët. Ua dhënë në, dhe ju ka shku me ndja, ju ka shku me ndja, se mos po përgën një shtroën, nga besimtartëve, kërë kanë pasit shumë qafira ka, ka, ka pas po shumë qafira, janë tutë për nga mbërët, kanë thonë, mos po mlajnë mërë dhe këtë të mitë, nga shtypje e madhë që e Shumica dërmuese. That Allahu Jellala. Ku nuk ka shkuën ashtu pejgamberëve, çka kena bë? Ja'ana nasruna. You got the mayone. A ma kujtojnë ana? Kurdallahu Jellala. 950 vite ka thënë Nuhij alaihi sallam. Kur i ka thënë Allahu Jellala, tash rëna është i pak. E na për një, për, për ni sekonde sos ta këtë pun. Oo. Ti 950 banet onun. Pasaj na vjen roli Allahu Jellala vjen vjen në pa. That Allahu Jellala fe'nud ji mena sha' na'sh putoina kandoina allo navafeteshputuarva tot allah u jilala wala yurad ba'suna anil qawm al mujrimin shiko ozofarayete ayete nichena dit tot allah u jilala pi popo e kriminal kur kusun e pengon mezripazapi on mbi ta shiko chkash keshprej on zot shkozesh par spreje shiko oz allah u jilala wala yurad ba'suna anil qawm al mujrimin Kur t'ja zrip nëna kriminell ve azapin Kur kusë së një mbrohën ato Allah u nëruj për dënimit Allahu Gjellu Gjellu Thet Allahu Gjellu Vala Në njari të pengamër dhe ka i bret Në njari të këtërë që ka i ka dhumë për Jusufit Ka i bret, ka mësim të mal Thet Allahu Gjellu Gjellu Li u li elbab Por njezit e meqem Ma kane hadithen juftara Që kjo nuk ka muabeti shpikt Që kjo nuk ashtë muabeti sili E ka, ka trillu dikush E ka saju di kush? E ka fabriku di kush? Jo ja, that Allahu jelala, wala kin tasdika alladhi bayna yadayhi. Po kjo është veç vërtetim që i Kur'an, o vërtetim i atyre librave maharre, Tevrati, Injili, Zeburi, dhe të vratin, gjili, zëburi, tjerat nga fletushkat Allahu jelala, kitollë për sfarin nën tokë, për me na për forçun eve, që ka thën Imam Juneydi, ka thën Allahu i bie ngjallit në Kur'an me ta forcu zemrën tyje. Do thon, sa vëllah, sa përse ata maharë çu dukando? Ama pavikendimi Allahu xhella, xhella xhellalu. Te dhallahu te bareke ve teala qe o vërtetim qe Kur'an, o është vërtetim i librave maharat wa tafsil lekull shay. Dhe kjo është qe Kur'an o detal. Holsi shpjegim i qart i kulluar për çdo sen. Për çdo sen çka e libri Kur'an e jën në librin Allahu xhella xhellalu. Te dhallahu te bareke ve teala wa huda, the udzim. Allahu i ulson nje zgjedhje libër. Wa rahma, edhe rahmat. Furkanuaza Ta Allahu Jellala li qaumi yu'minun besh po një popull shka beson. Elusim Allahu Ta Allahu na bë për besimtarve, të cilët përfitojnë nga uximi Allahu Jellala, nga rahmeti Allahu Jellala, përfitojnë nga ngjarjet e Zotit te barekehu teala. Elusim Allahu Jellala te Allahu te barekehu teala ajri min ton Allahu ta ketbo qabul. Na musal Allahu Jellala me përjetush shumë ramazane, duhet që ne me xhded dhe me iman, aqulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innehu huwal gafurur rahim. Walhamdulillahi wa rabbil alamin.